Савці. савці належать до типу хребетних. Вони живуть у найрізноманітніших умовах, і кількість їх видів перевищує решту видів тварин. Цифри і факти Завдяки значній масі мозку савці мають більші здібності до навчання, ніж інші тварини. У деяких савців є особливі органи чуття – локатор у кажанів та глусики у крота. Найбільший ссавець на землі – голубий кит, який досягає завдовжки 30 метрів. Усі ссавці – теплокровні тварини. Це означає, що вони можуть зберігати тепло і жити в найхолодніших умовах. Більшість із них має волосяний чи хутряний покрив. На відміну від інших тварин, дитинчата ссавців вже є материнським молоком. Крім того, у ссавців порівняно з іншими тваринами більший об'єм і маса мозку, зародження і розвиток. Перші ссавці з'явилися на землі близько 200 мільйонів років тому. Це були порівняно невеликі тварини, які живилися комахами. Коли близько 65 мільйонів років тому динозаври зникли з поверхні землі, Савці почали освоювати все нові нові середовища проживання і пристосовуватись до найрізноманітнішої поживи, в результаті чого з'явилося безліч нових видів. Протягом 50 мільйонів років виникали і зникали тисячі видів. Нині на землі налічується 4200 різних видів савців. Розмаїття умов проживання Савці не такі численні, як птахи чи риби, зате їх можна зустріти практично в будь-якому куточку планети. Одні з них живуть у морях та річках, інші – на деревах, а треті водяться на рівнинах. Деякі савці навчились виживати навіть у посушливих пустелях та на засніжених холодних вершинах гір. Кому які зуби потрібні? У більшості ссавців зуби пристосовані до тієї поживи, яка складає їхній раціон. Більшість травоїдних має великі пласкі зуби. У гризунів зуби гострі, а передні різці призначені для розгризання горіхів та іншої твердої їжі. У хижаків, таких як леви та вовки, великі ікла, якими вони хапають здобич, а своїми гострими корінними зубами, Відривають шматки м'яса Кожний по-своєму Всеїдні совці, зокрема й людина Живляться і м'язом, і рослиною їжею Комахоїдні, такі як землериїки та їжаки Мають багато маленьких гострих зубів А у мурахоїдів зубів немає Вони злизують мурах своїм довгим, липким язиком Зуби відсутні і в деяких китів вони проціджують воду крізь сітку, утворену з кістяних пластинок китового вуса, лишаючи в роті міріади крихітних істот – планктон. Поява потомства Три види савців відкладають яйця – качкодзьоб і два види єхидн. Їх називають яйцеродними чи однопрохідними, інші, як кенгуру, Опосуми, коали та вомбати Сумчасті ссавці Дитинчата у них народжуються зовсім крихітними І живуть в особливій сумці на животі доти, доки не зможуть дбати про себе самі Більшість же ссавців, зокрема мавпи, кішки і собаки, належать до плацентарних Плацента – особливий орган у стінці матки, через який поживні речовини надходять до зародка Найчисельніші. Плацентарні тварини складають найбільшу групу савців. У багатьох з них дитинча може лишатися всередині тіла матері протягом дуже тривалого часу. Наприклад, слониха виношує слонення 22 місяці, і дитинча з'являється на світ цілком сформованим. У деяких савців – коні, жирафи, олені. Новонароджений може всього через кілька хвилин після появи на світ – Уже стати на ноги і пересуватися самостійно Але в багатьох інших, зокрема й людини Дитинчата при народженні зовсім безпомічні Іллюстрації Турбота про детинчат Дитинчата савців за той час, поки вони перебувають поряд з матір'ю І живляться її молоком Навчаються всього, що знадобиться в майбутньому житті при народженні левенята сліпі та безпомічні, їхня маса становить всього півтора кілограми. Мати доглядає їх, переносить в пащі з одного укриття до іншого, а самець захищає своє сімейство. Тільки досягши 18-24 місяців левенята готові до самостійного життя. Орангутани належать до групи приматів, до якої належить і людина. Кажан – єдиний у світі ссавець, який уміє літати. У світі понад 250 видів сумчастих тварин, які проживають переважно в Австралії. М'ясоїдні ссавці, такі як гієна, озброєні великими, гострими зубами. У морських ссавців, наприклад, утюлення, коротке хутро та оптічна форма тіла. Качкодзьоб – один з трьох видів яйцеродних савців. Тіло панцерника вкрите кістяними пластинами, які захищають його від хижаків. Коли на нього нападають, панцерник згортається в клубок. Жителі пустель Двогорбий азійський верблюд Бактріан, поширений у Центральній Азії. Добре пристосований до життя в пустелі. Він може прожити без їжі та води протягом багатьох днів і навіть тижнів, оскільки свої харчові припаси зберігає в горбах. Густі брови та довгі вії захищають очі верблюда від піску. Він може навіть закрити ніздрі, якщо зніметься піщана буря. Найближчий родич бактріана – одногорбий арабський верблюд чи дромадер. Шийні хребці. Усі савці, окрім ламантина та лінивця, мають сім шийних хребців. Хутряний покрив. Одна з особливостей савців – хутряний покрив. У верблюда довжина шерсті досягає 25 см, особливо на голові, шиї та горбах. Щороку верблюд повністю змінює свій одяг. Материнське молоко. Савці – єдині тварини, які годують своїх дітей молоком, яке виробляють молочні залози.